Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, Glaub mir, nur. Die Weihnachtsferien rückten schnell heran. Anne und George konnten es kaum erwarten, bis der Zug im Bahnhof hielt. Sie liefen den Bahnsteig entlang und suchten die Wagen nach Dick und Julien ab. Dann entdeckten sie die beiden an der letzten Tür des Zuges. N: äh, Hallo! Hier sind wir. Hallo, Juhu. Endlich, endlich, ja. Guten Tag, Anne. Guten Tag, N. Guten Anne. Tag. Es ist einfach herrlich, euch wieder zu sehen. Wo ist denn unser alter George? Ich habe sie doch gesehen, als der Zug einlief. Sie ist schon zum Pferdewagen zurückgegangen. Los, nehmt die Koffer und kommt. Ja. Da steht sie ja, neben dem Pony. Ja. Hallo, George. Was ist los, George? Ich glaube, George fühlt sich benachteiligt. Komische alte Georgina. Nenn mich nicht Georgina. <lacht> Ach, so ist's richtig. Immer noch der alte, grimmige George. Ach, es ist einfach großartig, dich wiederzusehen. Erinnerst du dich noch an unser fantastisches Abenteuer im Sommer? Na, Aber klar. Nur diesmal haben die Ferien einen Haken und das ist der Hauslehrer. Ein Hauslehrer? Oh, das ist ja zum Krankwerden. Hm. Das werden wirklich scheußliche Ferien werden, wenn dauernd ein Hauslehrer hinter uns herläuft. Ja, ich bin gespannt, was das für ein Mensch ist. Hoffentlich versteht er auch Spaß. Ja, ich fürchte, nur ein strenger, trübsinniger Pauker wird Onkel Quentens Vorstellungen entsprechen. Hm. Roland soll er heißen. Mein Vater war ganz begeistert von den tollen Empfehlungsschreiben. Nun, wenn schon. Zunächst haben wir noch ein bis zwei Tage Galbenfrist. <lacht> Tag, ja, guten Tag, Tante ah. Fanny. Guten Tag. Es tut mir leid, dass eure Mutter krank ist. Ihr könnt aber beruhigt sein. Es ist weiter nichts Schlimmes. Ein Glück, dass ihr uns so nett bei euch aufnehmt. Aber was sagt Onkel Quentin? Wird es ihm nicht zerstören, wenn im Winter vier Kinder im Hause sind? Wir werden ihm doch nicht so gut wie im Sommer aus dem Wege gehen können. Tja, leider hat er so wenig Geduld mit Kindern. Er arbeitet noch immer angestrengt an seinem Buch. Na wisst ihr, er hat eine geheime Theorie, eine neue Idee ausgearbeitet. Und seine Gedanken in dem Buch niedergelegt. Ah, hört sich spannend an, Tante Fanny. Was ist das für eine geheime Theorie? Das kann ich dir leider nicht sagen, Dick. Onkel Quentin spricht nie darüber. So wie er damit zum Abschluss gekommen ist, will er alles einer Regierungsstelle vorlegen, damit seine Arbeit zum Wohle des Landes ausgewertet wird. Tja, aber nun setzt euch an den Kaffeetisch. Johanna hat extra einen ganzen Berg Korinthenbrötchen gebacken. Mutter, wann kommt eigentlich unser Hauslehrer? Morgen. Ihr könnt ihn von der Bahn abholen. Wir wollten eigentlich mit dem Omnibus wegfahren ja. und ein paar Weihnachtseinkäufe machen. Mhm. Das müsst ihr ein andermal machen. Es ist selbstverständlich, dass ihr ihn abholt. Er kommt mit dem 10 Uhr Zug. Seid pünktlich. Bitte. Am nächsten Morgen schien die Sonne. Die Seenebel waren verschwunden, durch die der Himmel in den letzten beiden Tagen verhängt war. Und die Felseninsel stand klar und steil am Eingang der Felsenbucht. Sehnsüchtig blickten die Kinder zu dem verfallenen Schloss hinüber. Das wird herrlich, wenn wir erst wieder zur Felseninsel hinüberfahren. Das wird wohl nicht möglich sein. Die See um die Insel ist jetzt im Winter rau und gefährlich. Ach, ich habe mich schon so auf ein weiteres Abenteuer dort gefreut. Im Winter gibt es keine Abenteuer bei uns. Da ist es kalt, wenn es hier schneit. Da können wir manchmal nicht ins Dorf fahren, weil der Seewind die Schneewehen so hoch auftürmt. Mm, das hört sich aber sehr gruselig an. Ja. Ach was, das ist wirklich nichts Besonderes. Nur stinkt langweilig, nichts tun zu können, den ganzen Tag in der Stube sitzen oder Schnee wegschippen. Hat alles Land hier herum einmal deiner Familie gehört, George? Ja, alles. Jetzt ist nichts mehr in unserem Besitz, außer der Felseninsel, unserem Felsenhaus und dem Bauernhof da drüben. Dem Felsenhof. Wer wohnt denn da? Nur ein alter Bauer mit seiner Frau. Beide sind immer sehr nett zu mir. Wir können ja mal hinübergehen, wenn ihr Lust ja. habt. Ja? Mutter sagt, dass sie nicht genug aus dem Hof herauswirtschaften. Und so vermieten sie immer ein Zimmer an Feriengäste. Kommt jetzt, wir müssen den Wagen rausholen und anspannen. Ja. Ja. Und Stimmt, wenn wir die ganze ja. Zeit hier stehen und zur Insel hinüberstarren, kommen wir sicher zu spät zum Bahnhof. Der Zug muss schon im Tunnel sein, er hat eben gepfiffen. Wer geht auf dem Bahnsteig ihn abholen? Ich nicht, ich muss auf Tim und auf das Pony aufpassen. Und ich will nicht, ich möchte bei George bleiben. Sehr einfach, dann werden wir eben gehen, Dick. <lacht> Bleibt ja wohl nichts anderes übrig, Julian. Ja. Wie er wohl aussehen mag? Dick, dünn, groß, klein, mit Bart, ohne Bart. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er wohl? Na. Sind ja auch herzlich wenig Fahrgäste, die da aussteigen. Doch da, gleich am Anfang des Zuges. Der mit dem Regenschirm und der grünen Reisetasche? Ja. Ach, viel zu vornehm. Das ist niemals der Hauslehrer. Niemals Herr Roland. Hallo. Ihr seid bestimmt Dick und Julian. Ja, ja. Dick und Julian waren verblüfft. Tatsächlich. Der vornehme Herr war ihr Hauslehrer. Mit seinen hellen blauen Augen blickte er die Jungen von oben bis unten an. Julian und Dick mochten ihn sofort. Er schien freundlich zu sein und Spaß zu verstehen. So also sah der Hauslehrer aus, den Onkel Quentin für sie ausgesucht hatte. Hm, keine schlechte Wahl. Sind die beiden anderen auch hier? George und Anne sind draußen im Wagen. George und Anne? Ich dachte, da seien noch zwei Mädchen. Wirst du gar nicht, dass ein dritter Junge da ist? Nein, nein, George ist ein Mädchen. Sie heißt eigentlich Georgina. Ach, welch hübscher Name. Ah, da sind ja die beiden anderen. Na, ja? Wie geht es euch? Tag. Ein Hund ist auch da? Euer Onkel hat mir nichts davon gesagt. Können Sie den Hunde nicht leiden? Timmy gibt sonst sofort Pfötchen. Ich mag Hunde nicht. Als Junge bin ich einmal gebissen worden. Daher meine verständliche Abneigung. <lacht> Aber wir werden uns schon noch aneinander gewöhnen. Was, Timmy? Na, alles einsteigen bitte. Tante Fanny wartet. <lacht> Dick und Julien saßen zu beiden Seiten von Herrn Roland und unterhielten sich lebhaft. Auch N war sehr angeregt. Nur George sagte keinen Ton. Sie wollte niemanden gern haben, der nicht auch mit Timmy sofort Freundschaft schloss. Als sie im Felsenhaus ankamen, ließ Tante Fanny Herrn Roland gleich sein Zimmer an. Danach setzte sie sich mit den Kindern in die Küche. Nun, er macht einen sehr netten und lustigen Eindruck. Warum aber trägt ein so junger Mann einen Bart? Jung? Tante Fanny, der ist ziemlich alt, mindestens 40. <lacht> Kommt er euch so alt vor? Naja, ob alt oder jung, ich glaube, ihr werdet euch miteinander vertragen. Natürlich, Tante Fanny. Und mit Onkel Quentin wird er auch sehr gut auskommen. Er versteht sehr viel von seiner Forschungsarbeit. Dann wollen wir hoffen, dass er die meiste Zeit mit Vater verbringt. Lasst uns mal ein bisschen spazieren gehen. Es ist doch so schön draußen. Heute Morgen haben wir doch keinen Unterricht, nicht wahr, Tante Fanny? Nein, nein, nein, erst morgen. Geht nur. Das Wetter wird nicht immer so herrlich sein wie heute. <lacht> Wollen wir zum Felsenhof? Ja, oh, er ja. liegt so wunderschön da drüben in der Sonne. Hey Dick, das ist ein guter Gedanke. <lacht> Nach einem längeren Marsch über die Wiese erreichten die fünf Freunde das Bauernhaus. Es war schneeweiß getüncht und ragte stolz und mächtig über dem Hügel empor. George öffnete das Hoftor. Sie hielt Timmy am Halsband fest, weil zwei Hofhunde in der Nähe herumliefen. Hallo, Herr Sanders, wie geht es Ihnen? Na, wenn das nicht George ist. Das sind meine Verwandten. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was, George? Er ist schwerhörig. Ihr müsst schreien, wenn er euch verstehen soll. Was? Guten Tag, ich bin Julien, Herr Sanders. Das ist meine Schwester Ann und das da ist mein Bruder Dick. Da er kommt nur rein und sagt meiner Frau guten Tag, die wird sich sehr freuen. Wir haben George schon gekannt, als sie noch ein Baby war und, und wir kannten auch ihre Mutter, als sie noch ein Baby war und wir, wir haben auch die Oma gekannt. Dann müssen Sie aber sehr, sehr alt sein. So alt wie meine Zunge und ein bisschen älter als meine Zähne, ja. <lacht> Na, kommt, kommt jetzt, kommt jetzt. Diese Woche hat meine Frau viel zu tun. Sie kocht und backt allerlei gute Dinge. Wir sind nämlich Weihnachten nicht allein. Nee, wir bekommen Logierbesuche. Zwei Kunstbraller aus der Stadt. Die, die wollen gut zahlen und drei Wochen über Weihnachten hier bleiben. Deshalb ist meine Frau auch so fleißig wie eine Biene. Was, alte wie, <lacht> wie eine Biene. Nun <lacht> seht mal an. Ich habe dich ja seit Monaten nicht gesehen, George. Ich habe gehört, dass du jetzt in einem Internat bist. Und Besuch hast du auch. Ja, wir haben alle Ferien. Weihnachtsferien. Ja. Frau Sanders, das ist mein Vetter Dick und Julien und meine Tag. Cousine Anne. Macht es was aus, wenn ich Timmy loslasse? Er ist wirklich sehr verträglich. Ach, lass ihn ruhig laufen. Was möchtet ihr denn trinken? Heiße Milch, Kakao? Und gestern habe ich Mürbekuchen gebacken. Die müsst ihr auch versuchen. Na, jetzt muss ich aber nach draußen und nach den Schafen sehen. Auf Wiedersehen miteinander. Ihr kommt bald wieder und besucht uns. Ja, was, ist, was ist denn? Was ist denn? Hey, Was ist denn los in der Halle? Hey, Timmy, lass das Kätzchen. Timmy, oh, Timmy, was ist denn los? Was das? ist los, George, was ist geschehen? Da ist ein Loch in der Wand. Timmy sprang nach dem Kätzchen, verfehlt es und fiel gegen die getäfelte Wand. Die Wand rollte zur Seite. Nein. Oh, das ist eine Geheimtür. Donnerwetter. Frau oh. Sanders, wussten Sie das? Oh ja, ja, dieses Haus ist voller seltsamer Dinge. Ich muss sehr vorsichtig sein, wenn ich die Wand hier poliere, denn sie gleitet leicht zurück, wenn ich zu stark reibe. Oh. Ist nichts dahinter. Nur Steinwand und Dunkelheit. Schade, nur ein dunkles Loch in der Wand. Ja. Aber was ist das? Merkwürdig, warum ist ausgerechnet in der Steinwand noch ein Loch? Donnerwetter. Lass mich mal sehen. Nein, Julien, das ist meine Entdeckung. Es ist sehr schwierig heranzukommen. Die anderen warteten voller Ungeduld. Dick winkelte seinen Arm, um in die Höhlung zu gelangen. Seine Finger tasteten am Boden entlang und auf einmal berührten sie einen Gegenstand. Mit größter Vorsicht brachte er ihn ans Licht. Seht mal her, was ich hier gefunden habe. Was mag das sein? Es sieht aus wie Fabis Tabaksbeutel. Ist was drin? Ein Leinwandfetzen mit Zeichen und Linien in schwarzer Tinte geschrieben. Was das Gekritzel wohl zu bedeuten hat? Auf jeden Fall ist es eine Landkarte. Scheint eine Art Geheimschlüssel zu sein. Ach, ich möchte gern wissen, was es damit auf sich hat. Nimm doch den Fetzen ruhig mit, wenn du ihn haben willst. Den Tabaksbeutel kriegt mein Hans. Der braucht schon lange einen neuen. Wie alt der wohl sein mag. Gruselig, so ein altes Bauernhaus. Weiß Gott, was wir noch alles unternehmen. Herrlich. Frau Sanders, was gibt es sonst noch Seltsames auf dem Felsenhof? Oben steht ein Schrank mit einer falschen Rückwand. Aber riecht euch nicht unnötig auf, da steckt weiter nichts dahinter. Und am Kamin, da liegt ein großer Stein, unter dem sich ein Versteck befindet. Ich glaube, in uralten Zeiten, da haben die Leute solche Plätze gebraucht, um wertvolle Gegenstände zu verstecken. Oh. Dürfen wir uns den Schrank mal ansehen? Ja, ja, nur läuft schon vor. Ich bin heute ein bisschen müde. Er steht im zweiten Zimmer oben. Im Schrank ist eine kleine Kerbe am Boden. Da braucht ihr nur drauf drücken. Und die falsche Schrankwand gleitet zur Seite. Oh, herrlich, aufregend. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> N fand als Erste die Kerbe. Aber ihre kleinen Finger waren zu schwach, diese herunterzudrücken. Julien musste ihr helfen. Plötzlich quietschte es und die falsche Wand rollte zur Seite. <lacht> Versteck kommt zum Vorschein. Ich will mich hineinsetzen und ihr sollt mich einschließen. <lacht> Ist das aufregend? Ach, wenn wir in einem solchen Haus wohnen könnten mit so vielen Geheimnissen. Ja. Na Kinder? Oh, Frau Sanders, dürfen wir wiederkommen und in dem Schrank stöbern? Daraus wird wohl leider nichts werden, George. Das Zimmer, in dem der Schrank steht, wird für die beiden Gäste hergerichtet. Oh. Werden Sie ihn von dem Schrank erzählen, Frau Sanders? Nein, nein, ich glaube kaum. Nur Kinder finden solche Dinge aufregend. Wie komisch Erwachsene sind. Ich bin überzeugt, dass ich mit 100 Jahren genauso aufgeregt sein ja, würde, sicher. wie jetzt, wenn ich eine gleitende Wand ja. oder eine Falltür mhm. zu sehen bekäme. Gespenstisch. Nun, ihr junges Volk, ich möchte euch ja nicht vor die Tür, Setzen, aber es ist schon Essenszeit, also 1 Uhr vorbei. Geht jetzt lieber, damit er keinen Ärger bekommt. Nach dem Essen gingen die vier Kinder nach oben in das Zimmer der Jungen und falteten die Leinwandrolle auseinander. Na? Ja, und? <lacht> ah ja. Ich glaube, es ist lateinisch. Latein? Via Oculta. Äh, ganz deutlich. Äh, kann dein Vater denn nicht Latein, George? Klar, aber vielleicht nimmt er uns den Fetzen weg. Was? Gelehrte sind manchmal komische Leute. Na, fragen ja. wir doch Herrn Roland, der kann bestimmt Latein. Aber den Leinfetzen geben wir ihm nicht. Der muss unser Geheimnis bleiben. Aber was hat das Geheimnis für einen Sinn, wenn wir es nicht enträtseln können? Das ganze Gekritzel ist doch lateinisch. Ja. Und für uns sind es noch böhmische Dörfer. Vielleicht sollten wir da Herrn Roland die Leinwand doch zeigen. Stimmt. Das müssen wir aber erst einmal ganz genau überlegen. Hm. Mir wird ganz schlecht, wenn ich an diesen arroganten Hauslehrer denke. Was hast du, George? Nur weil er mit Timmy nicht klarkommt? Ich finde ihn sehr nett. Ach du Schwatzmaul! Oh. Du kannst dich aber ihm einschmeicheln. Ich mache jedenfalls nicht mit. Bestimmt wirst du ihm alles über den Felsenhof erzählen. Ja, nun aber Schluss, George. Frau Sanders erzählt es ja auch jedem, der sich dafür interessiert. Genau. Hallo? Alle so fleißig wie die Bienen? Wahrscheinlich seid ihr zu beschäftigt, um mit mir spazieren zu gehen oder Karten zu spielen. Ah, Herr Roland, ähm, könnten Sie mir bitte helfen? Wir haben einen Leinwandstreifen mit alten Aufzeichnungen gefunden. Anscheinend Latein. Wir können daraus nicht klug werden. Zum Beispiel hier oben. Via Occulta. Via Occulta? Das heißt geheimer Weg oder geheime Straße. Verborgener Gang oder sowas ähnliches. Ach. Wo um alles in der Welt habt ihr dieser Leinwand her? Was für ein merkwürdiges oh. Ding. Anscheinend ist es eine Anweisung, wie die Öffnung oder der Eingang zu einem geheimen Weg zu finden ist. Genau das haben wir uns auch gedacht. Bitte, Herr Roland, lesen Sie die Anleitung und sehen Sie zu, was Sie herausfinden können. Ah. Seht mal, diese acht Quadrate hier, Holzbretter oder eine getäfelte Wand. Ich kann die Worte kaum lesen. Sehr höchst aufregend. Solum, lapidum, fries, lignaus. Und was heißt dieses hier? Cellula. Ich hole von Onkel Quentin das Vergrößerungsglas. Ja. Danke, Anne. Ja, so kann man es besser lesen. Nun, soweit ich mich auskenne, lauten die Anweisungen folgendermaßen. Ein Raum, der nach Osten liegt, acht Felder in einer getäfelten Wand, von denen eines mit einer Öffnung versehen ist. Und ein Steinfußboden. Ja, ja, so ist es. Ein Steinfußboden. Und außerdem noch ein Schrank. Oh, das hört sich alles außergewöhnlich und spannend an. Wo habt ihr das Ding gefunden? Hm. Das ist ein Geheimnis, Herr Roland. Geheimnis? <lacht> ihr könnt es mir ruhig anvertrauen. Bei mir sind Geheimnisse sicher. Hm? Ihr habt ja gar keine Ahnung, wie viele merkwürdige Geheimnisse ich kenne. Hm. Na, also gut. Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum Sie es nicht wissen sollten. Wir fanden diesen Leinwandfetzen im Bauernhaus. Auf dem Felsenhof, in einem alten Tabaksbeutel. Auf dem Felsenhof? Ach, sieh mal an. Ich muss schon sagen, das alte Bauernhaus da drüben ist ein sehr interessantes, altes Gebäude. Der Geheimgang beginnt sicherlich in der Nähe vom Felsenhof. Wir müssen den Zutritt dann gleich nach Weihnachten suchen, wenn wir wieder zum Felsenhof hinüber können. Kann ich mit euch kommen? No, vielleicht kann ich euch behilflich sein. Wenn es Ihnen Spaß macht, kommen Sie nur mit. Oh ja, bitte, Herr Roland, aber ohne mich. Unsere süße Georgina scheint heute nicht besonders guter Laune zu sein. In den folgenden Tagen hatten die Kinder nicht viel Zeit, über den Geheimgang nachzudenken. Denn Weihnachten stand ja vor der Tür und es gab neben den Nachhilfestunden bei Herrn Roland noch viel für sie zu tun. Sie mussten Weihnachtskarten für ihre Mütter, Väter, Freunde und Freundinnen malen und zeichnen. Außerdem musste das Haus geschmückt werden. Herr Roland hatte auch Mistelzweige gefunden. Die Beeren daran glänzten wie kleine Perlen. Alle, vom Onkel bis zur Köchin Johanna, hatten sich mit Herrn Roland angefreundet. George bildete die einzige Ausnahme. Und Timmy auch. Hallo Kinder. Oh, ihr seht ja wie bunte Weihnachtskarten aus. Sind die Mistelzweige nicht herrlich, Tante Fanny? Ja. Herr Roland hat sie uns vom Baum geholt. Er kann klettern wie ein Affe. <lacht> Onkel Quentin, willst du dein Zimmer auch geschmückt haben? Nein, in meinem Zimmer dürft ihr keine Unordnung machen. Das kommt gar nicht in Frage. Warum hast du eigentlich all diese komischen Sachen in deinem Zimmer, Onkel Quentin? Ja. Ich bin auf der Suche nach einer neuen Geheimformel. Was ist das? Das verstehst du nicht, Ann. All diese komischen Sachen, wie du sie nennst, helfen mir bei meinen Versuchen. Und ich schreibe in meinem Buch nieder, was Sie mir erzählen. Und aus allem arbeite ich eine Geheimformel aus, die von großem Nutzen sein wird. Du willst eine Geheimformel finden und wir einen Geheimgang? Endlos äh, bist du für eine Nicht, dass Onkel Quentin immer nur halb hinhört. Wir müssen noch einen Christbaum haben. Kommt Kinder, wir graben eine kleine Rottanne aus. Wir werden den Baum in der Halle aufstellen und am Weihnachtstag die Kerzen anzünden. <lacht> War das ein Jubel am Weihnachtsmorgen. Die Kinder wachten auf und sprangen aus den Betten, um sich die Geschenke anzusehen, die Tante Fanny und Onkel Quentin aufgebaut hatten. Es war wirklich ein fröhliches Weihnachtsfest. An diesem und an dem folgenden Tag hatten die Kinder selbstverständlich keinen Unterricht. Sie gaben sich ganz dem Vergnügen hin, viel zu essen, Süßigkeiten zu naschen, zu spielen und zu diskutieren und den Weihnachtsbaum zu bewundern. Wenn alle Kerzen brannten, sah er besonders schön aus. Warm strahlten sie in der dunklen Halle und der Christbaum glänzte und funkelte im Kerzenschein. Am Abend fielen die Kinder vor Müdigkeit fast ins Bett. In der Nacht wachte George plötzlich auf. Hatte Timmy geknurrt? Was ist los, Timmy? Wenn Vater wach wird, kann er sehr böse werden. Schst! Hm, was hat Timmy nur? Ach, vielleicht ist eines der Holzscheiter aus dem Kamin gefallen. Ich will schnell nachschauen, dass es kein Feuer gibt. Timmy, bist du verrückt? Zurück! Einbrecher in Vaters Zimmer? Sie, Herr Roland? George, du? Ruf sofort einen grässlichen Hund zurück. Soll er das ganze Haus wecken? Um Himmels Willen, ruf doch das Biest zurück. Was machen Sie hier? Ja, sehen, was los war. Hatte ein Geräusch. Wollte nur nachsehen. Warum haben Sie das Licht nicht angeknipst? Was soll die Taschenlampe? Ich konnte den Schalter nicht finden. Er ist an der falschen Seite der Tür, wie du siehst. Der Hund wird alle aufwecken. Das wollte ich gerade vermeiden. Ich hätte den Grund der Störung schon allein gefunden. Ich dachte... Es sei ein Einbrecher. Was soll das heißen? Timmy, komm sofort her, du Köter. George, ruf ihn sofort zurück. Komm her, Timmy. Was ist denn hier eigentlich los? Oh, ich bin wirklich böse. Ich hörte ein Geräusch und kam mit meiner Taschenlampe herunter. Der Laut kam aus ihrem Studierzimmer. Und da ich weiß, dass sie wertvolle Instrumente und Bücher dort aufbewahren... Hätte es ja sein können, ne, dass ein Dieb dabei zugange sei. Also, ich war kaum hier unten, als dieser wild gewordene Hund aus dem Dunkel auftauchte und mich umwarf. Ich kann dein Benehmen nicht verstehen, George. Warum hast du denn Timmy nicht sofort zurückgerufen? Er hätte Herrn Roland ja umbringen können. Von nun an bleibt der Hund in der Hundehütte. Ich will ihn nicht mehr im Haus haben. Das ist eine Strafe für ihn und für dich, George. Ich werde diese Ungezogenheiten nicht länger dulden. Jetzt alle ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Am nächsten Tag hatten die Kinder keinen Unterricht. George sah blass aus. Und die Kinder konnten Timmys unglückliches Gewinsel hören. Armer oh Timmy, wenn ich dir nur helfen könnte. Hör bloß auf mit dem Geheule. Du bist doch kein Säugling mehr. Ich heule ja auch nicht. Und Timmy ist mein Hund. Ach, George, ich wünschte wirklich, du würdest besonders reagieren. Na, wieso denn? Dann hätten wir jetzt das ganze Theater nicht. Warum hast du Timmy nicht sofort zurückgerufen? Ach. Du kennst ihn doch und du weißt, wie furchterregend er auf andere wirkt. Der arme Herr Roland. Ach, halte den Mund. Nun hört mal auf mit dem Sanken. George, wir wollen heute zum Felsenhof rüber. Kommst du mit? Wir wollen den Eingang zum Geheimweg finden. Herr Roland kommt nach. er hat noch was im Dorf zu besorgen. Geht ihr nur mit eurem geliebten Herrn Roland. Ich werde mit Timmy einen Spaziergang machen. Hm. Viel Spaß. Ach, das ist alles so scheußlich. George, ist wirklich etwas schwierig. Schließlich ist sie ein Einzelkind und die sind immer ein bisschen schuldig. Lass sie doch laufen, dann gehen wir eben allein. Herr und Frau Sanders freuten sich sehr, die drei Kinder wiederzusehen. Sie mussten gleich mit in die große Küche kommen, wo sie heiße Milch und Sirupbrote vorgesetzt bekamen. Ach so, so, ihr seid gekommen, um noch mehr Geheimnisse zu entdecken. Und dürfen wir es noch einmal versuchen? Wir suchen ein Zimmer, das nach Osten liegt, einen Steinboden hat und getäfelt ist. Alle Räume hier haben Steinböden. Ah. Mhm. Ihr könnt alles durchstöbern, wenn ihr wollt. Nur nicht das Zimmer nebenan und das nächste. Da sind nämlich die beiden Maler einquartiert. Mhm. Ja, in Ordnung. Sind die Maler schon hier? Ich würde so gern einmal mit ihnen wegen der Bilder sprechen. Ich will nämlich auch gern Maler werden. Na, sieh mal einer an. Komisch, wie manche Leute mit Bildermalen überhaupt Geld verdienen. ja. ja. Künstler denken nicht so sehr ans Geld verdienen. Das Malen ist ihnen das Wichtigste. Ihr seid schon ein verrücktes Volk. Aber ich will euch nicht aufhalten. Geht nur, sucht, was ihr wollt. Ja. Die Maler sind heute sowieso nicht da. Vielen oh. Dank für die heiße Milch und die herrlichen Brote. Ja, vielen Dank. Wir suchen am besten erstmal einen Platz, der acht Quadrate auf einmal aufweist. Ihr wisst, was ich meine. Die Suche war sehr aufregend. Fast alle Räume waren getäfelt, aber nirgends fanden sie eine Stelle mit acht Tafeln. Sie waren noch mitten im Suchen, als sie Schritte und Stimmen aus der Halle vernahmen. Hallo, da seid ihr ja. Frau Sanders meint, ihr sucht nach einem Schatz oder sowas ähnlichem. Geht's voran? Nicht sehr schnell. Sind Sie die beiden Maler? Jawohl. Wonach sucht ihr eigentlich? Na, wir prüfen, ob hier eine gleitende Teflung vorhanden ist, wie in der Halle. Es ist aufregend, so herumzustöbern. Nach einer höflichen Unterhaltung waren bald alle damit beschäftigt, die hölzernen Wände abzuklopfen. Plötzlich tauchte Herr Roland auf. Hallo, alle miteinander. Meine Güte, seid ihr fleißig. Ist das ein Freund von euch? Ja, das ist unser Hauslehrer, Herr Roland, meine Herren. Und das ist Herr Thoma und Herr Wilder. Ja. Guten Tag, wohnen Sie hier? Das ist ein sehr schönes, äh, altes Bauernhaus, nicht wahr? Mhm. Oh, wir müssen doch nicht schon gehen, oder? Ich fürchte doch, ich bin später gekommen, als ich dachte. Aber wir dürfen wiederkommen. Kommt, verabschiedet euch. Ach, Ach, wiedersehen, wiedersehen. Nun, ihr Lieben, habt ihr gefunden, wonach ihr suchtet? Nein, es war uns unmöglich, den Geheimgang zu entdecken. Ach, wie schade. George und Timmy waren schon zu Hause, als Julian, Ann und Dick das Felsenhaus erreichten. George war ganz aufgeregt und zog die Kinder ins Zimmer. Habt ihr etwas entdeckt? Ihr müsst mir alles erzählen. Ach, da ist nichts weiter zu erzählen. Nichts haben wir entdeckt. Kein Erfolg in irgendeiner Richtung. Aber wir haben die beiden Maler kennengelernt. Sie haben uns geholfen. Einer war lang und dünn mit langer Nase und Brille. Und der andere hatte Froschaugen und ein Riesenmaul. Die beiden habe ich auch gesehen. Sie haben mich nicht bemerkt. Herr Roland war mit ihnen zusammen. Was? Und sie hatten sich anscheinend viel zu erzählen. Nein, dann können es nicht die beiden Maler gewesen sein. Yeah. Herr Roland kannte sie nicht. Ich habe ihn mit den beiden erst bekannt gemacht. Mm -hmm. Herr Roland hat die beiden wirklich vorher nie gesehen. Mm -hmm. Wenn Herr Roland das gesagt hat, dann hat er eben gelogen. Oh, du, wie kannst du immer so etwas Abscheuliches sagen? Ja. Du erfindest immer grässliches Zeug. Psst, Roland, komm. Nun, es war wirklich eine Enttäuschung, dass ihr den Geheimgang nicht finden konntet. Ja, wirklich? Ich glaube, es hat auch nicht viel Zweck, dort noch einmal zu suchen. Wir haben jeden Fleck abgeklopft. Stimmt? Sagt mal, wie haben euch die beiden Maler gefallen? Oh, scheinen doch nette Kerle zu sein. Ich würde sie gern näher kennenlernen. Kommt, es ist Tischzeit. George sah den Lehrer forschend an. Sie stand vor einem Rätsel. Sollte sie sich doch geirrt haben? In der Nacht war es bitterkalt. George konnte kein Auge zutun. Sie hörte Timmys winseln. Er hustete so hohl, dass George es nicht mehr länger aushalten konnte. Sie musste zu ihm hinuntergehen. Ich lasse ihn für kurze Zeit ins Haus. Ja. Still, still, Timmy. Komm für einen Augenblick ins Warme. Ich will deine arme Brust mit Kampferöl einreiben. Komm, na komm schon. Das ist gut gegen Erkältung. Bei Vater ist noch Glut im Kamin. »Möglichst nicht husten, Timmy. Man darf dich nicht hören. Leg dich beim Feuer nieder, mein Guter, und wärm dich schön auf. Deine Erkältung wird schon besser werden.« Timmy streckte sich auf dem Teppich aus. Er war froh, aus der Hütte heraus und bei seiner Herrin zu sein. Das kleine Mädchen schlief übermüdet ein. Der große Hund schloss ebenfalls die Augen. Sie waren beide glücklich. Als N am nächsten Morgen erwachte, war sie erstaunt, George mit Rock und Pullover im Bett zu finden. du, ja, George, du bist ja schon angezogen. Ich habe doch mit eigenen Augen gesehen, wie du dich gestern Abend ausgezogen hast. Ich konnte einfach nicht einschlafen. Ich bin hinuntergegangen und habe Timmy hereingelassen. Wir haben schön vor dem Kamin im Studierzimmer geschlafen und ich habe ihn mit Öl eingerieben. Weh, wenn du auch nur ein Sterbenswörtchen davon verrätst, Ehrenwort? Dass du das wagst, mitten in der Nacht im Haus herumzulaufen, George. Bist doch ein Mordskerl. Komm zum Frühstück. Um halb zehn fängt unsere Nachhilfe an. Ich komme heute nicht. Aber du musst? Kein Mensch muss. Ich komme eben nicht. Und zwar so lange nicht, bis ich mein Timmy wieder im Haus haben kann. Verstanden? N war entsetzt. Herr Roland kam Punkt halb zehn ins Wohnzimmer mit seinen Büchern unterm Arm und lächelte die drei Kinder an. Nun, Kinder, wartet ihr schon lange? Wo ist George? Hm. Wisst ihr nicht, wo sie ist? Äh, du, Julie? Nein, ich habe nicht die geringste Ahnung. Vielleicht kommt sie ja gleich. Na schön, schön. Sie wird draußen sein und ihren Hund füttern. En sieh zu, dass du sie findest. Ja. Das ist ungezogen von George, sich so zu verspäten. Ich habe noch nie mit einem so aufsässigen Kind zu tun gehabt. Mein Gott, die Hundehütte ist leer. George ist bestimmt mit Timmy weggelaufen. Was wird das für ein Krach geben, wenn sie zurückkommt? Schrecklich, dass ich George nicht finden kann. Kaum war N zurück und die Kinder dabei, ihre Aufgaben weiter zu bearbeiten, wurden sie schon wieder gestört. Onkel Quentin erschien im Zimmer. So aufgeregt und besorgt hatten sie ihn noch nie gesehen. Ist jemand von euch Kindern in meinem Studierzimmer gewesen? Nein, Onkel du hast das ist uns doch verboten. Warum fragen Sie? Ist etwas zerbrochen? Ja, meine Reagenzgläser, die ich gestern für einen Versuch vorbereitet hatte. Ach, aber was noch viel schlimmer ist. Die wichtigsten Seiten aus meinem Buch sind verschwunden. Mir ist das ganz unverständlich. Seid ihr ganz sicher, dass sich keiner von euch mit meinen Sachen im Studierzimmer abgegeben hat? Ganz bestimmt nicht. Ganz gewiss nicht. Ähm, du bist so nervös. Weißt du vielleicht etwas Näheres? Aber nein, Herr Roland. Wo ist George? Wir wissen es nicht. Sie kam nicht zum Unterricht. Sie kam nicht zum Unterricht? Nicht zum Unterricht? Warum nicht? So ein ungezogenes Mädchen. Ich weiß wirklich nicht, was in letzter Zeit in sie gefahren ist. Fanny, wusstest du, dass George heute nicht zum Unterricht gekommen ist? Nicht zum Unterricht? Wie seltsam. Ja, wo ist sie denn? Ach übrigens, das hier habe ich in deinem Studierzimmer gefunden. Die kleine Flasche Öl. Hast du sie gebraucht? Kampferöl? Na, ganz gewiss habe ich es nicht gebraucht. Warum sollte ich auch? N, du weißt etwas über das Öl. Was weißt du darüber? Hast du es dahingestellt? Du weißt etwas, nicht wahr? Ich sehe es dir an. N, antworte, wenn du gefragt wirst. Liebe N, erzähle es uns doch. Es hilft uns vielleicht herauszufinden, was mit Onkel Quentins Papieren geschehen ist. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wichtig? Diese Papiere enthalten das Herzstück meiner Formel. Wenn jemand anders sie in die Hände bekäme, wäre meine ganze Arbeit umsonst gewesen. Wenn George zurückkommt, schick sie sofort zu mir. Wie soll man bei diesen dauernden Aufregungen arbeiten können? Ich war von Anfang an dagegen, Kinder im Haus zu haben. George marschierte indessen über den Klippenpfad und Timmy sprang tollend um sie herum. Als sie zurückging, sah Herr Roland sie kommen und öffnete die Tür. Georgina, bist du heute Nacht im Studierzimmer gewesen? Ich werde die Fragen meines Vaters beantworten und nicht ihre, Herr Roland. Dir fehlt mal eine anständige Tracht Prügel, wenn ich dein Vater wäre. Sie sind aber nicht mein Vater. Mit diesen Worten ging George wütend in das Zimmer ihres Vaters. Die anderen drei Kinder blickten ihr entsetzt nach. Frech wurde George auch noch. »Warst du in der Nacht hier in meinem Zimmer?« »Ja, Vater. Timmy hatte einen so schrecklichen Husten und ich konnte es nicht ertragen. Es war ein Uhr. Ich holte ihn herein. Dein Zimmer hier war der einzige warme Raum. Ich setzte mich mit ihm an den Kamin. Ich rieb Timmy's Brust mit Muttis Kampferöl ein.« »Kampferöl für einen Hund? Vollkommen verrückt.« »Timmy's Husten ist aber fast weg. Es tut mir leid, dass ich hier hereingegangen bin. Bitte entschuldige, Vater. Ich habe bestimmt nichts angerührt. Aber drei Reagenzgläser sind zerbrochen. Und was viel schlimmer ist, drei Seiten, die wichtigsten, sind aus meinem Buch verschwunden. Dann hat sie jemand zwischen elf und eins gestohlen. Ich war von eins bis sechs hier. Aber wer in aller Welt könnte sie herausgerissen haben? Außer mir weiß niemand, wie wichtig diese Seiten sind. Herr Roland zum Beispiel. Du hast ihn hier oft genug hereingelassen. Sei nicht albern, Herr Roland. Wie kannst du das behaupten? Er ist ein sehr feiner Mensch. Warum warst du heute Morgen nicht beim Unterricht? Ich will bei Herrn Roland keinen Unterricht mehr haben. Ich hasse ihn. Er ist an allem schuld. George, ich dulde nicht, dass du so von deinem Lehrer sprichst. Soll ich dir Timmy ganz und gar wegnehmen? Nein, Vater. Aber ich finde es nicht recht, mich mit der Drohung, Timmy vorzugeben, zu etwas zu zwingen. Wenn, wenn du das tust, werde ich einfach weglaufen. Trotzig blickte George ihren Vater an. Sie saß kerzengerade auf ihrem Stuhl, schluchzte nicht, weinte nicht. Was war sie doch für ein schwieriges Kind? Ihr Vater seufzte leise. War er in seiner Kindheit nicht auch sehr schwierig gewesen? George ähnelte ihm sehr. Und manchmal konnte sie doch auch so lieb und nett sein. Bleib hier. Ich werde gleich wieder zurück sein. Ich möchte mit deiner Mutter über dich sprechen. Aber sprich bitte nicht mit Herrn Roland über mich, ja? »Oh, Vater, wenn Timmy gestern Nacht im Haus gewesen wäre und wie immer in seinem Zimmer geschlafen hätte, dann hätte er gebellt und das ganze Haus aufgeweckt.« Die Tür schloss sich hinter Georges Vater. Das Mädchen blieb unbeweglich auf dem Stuhl sitzen und starrte auf den Kaminsims. Sie fühlte sich elend. Alles, aber auch alles ging daneben. Um sich die Zeit zu vertreiben, zählte sie die Felder in der Wandtäfelung. Es waren acht. Wo hatte sie nur schon von acht Feldern gehört? Ja, natürlich, der Geheimgang. Auf dem Leinwandstreifen waren doch acht Felder eingezeichnet. Merkwürdig. Und einen Steinfußboden hatte das Zimmer auch unter dem Teppich. Aber da kam schon ihr Vater. Mutter ist sehr traurig. Geh nach oben in dein Zimmer. Dein Benehmen in diesen Ferien ist für uns eine große Enttäuschung, George. Wir hofften, dass der Einfluss deiner drei Freunde positiver ausfallen würde. Aber dein Benehmen ist schlimmer als früher. Eine scheußliche Situation, George, auch für uns drei. Wir müssen unbedingt herausfinden, wer die Blätter aus dem Buch gestohlen hat. Es war auf jeden Fall einer aus unserem Haus. Und ich werde den Dieb entlarven. Hm. Was war das, Julian? Ach, Herr Roland geht spazieren. Bei dem Schnee? Es schneit doch ununterbrochen. Los, Julian. Zieh meinen weißen Regenmantel an und geh ihm nach. Beobachte, ob er sich vielleicht wieder mit jemandem trifft. Zum Beispiel mit den beiden Malern vom Felsenhof. Hm. Ich könnte es wetten, Julian. Und du wirst es sehen. Ach, George, du spinnst. Aber ich gehe, wenn du willst. Und du wirst sehen, dass du dich geirrt hast. Aber leider hatte sich George doch nicht geirrt. Julian folgte den tiefen Fußspuren im dicken Schnee. Und dann erspähte er den Lehrer hinter zwei stacheligen Ginsterbüschen, gerade in dem Augenblick, als er einem der beiden Maler ein Bündel zusammengefalteter Papiere übergab. Wie Blätter aus Onkel Quentins Buch. Das ist vielleicht merkwürdig. Riecht tatsächlich nach einer Verschwörung. Herr Thoma und Herr Wilder und die Hauptperson ist unser lieber Hauslehrer. Der elende Dieb. Das müssen die geklauten Blätter gewesen sein. Und mein Vater war immer so freundlich zu ihm. Hm. Und jetzt wird sein Geheimnis, an dem er so lange gearbeitet hat, von einem Hochstapler ausgenutzt. Womöglich für ein fremdes Land. Na, die Maler können im Augenblick nichts mit den Papieren unternehmen. Sie können sie höchstens im Bauernhaus verstecken. Na, du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, George, wie hoch der Schnee schon liegt. Wir werden einige Tage Gefangene spielen müssen, wenn es so weiterschneit. Und auf dem Felsenhof sieht es nicht anders aus. Ach, wenn wir nur hinüber könnten... Wir könnten alles durchsuchen und... Ach, das geht eben nicht. Das ja. steht nun einmal fest. Wir würden bis zum Hals irgendwo im Schnee stecken bleiben. Ja. Aber vielleicht finden wir den anderen Weg. George, erzähl doch Julian, was du über den Geheimgang weißt. Du hast ihn und gefunden? Aha. Hm, vielleicht steckt gar nichts hinter meiner Vermutung. Aber unten im Studierzimmer über dem Kaminsims sind acht Felder an der Täfelung Und der Boden ist aus Stein. Und das Zimmer liegt nach Osten. Das gibt's doch nicht. Alles genau so wie auf der Leinwandkarte. Menschenskind George, stell dir vor, der Eingang zu dem Gang wäre hier im Felsenhaus. Und du meinst, er könnte im Felsenhof enden? Ach dumm, dass wir die falsche Wand in dem großen aufragenden Schrank nicht näher untersuchen konnten. Vielleicht. Nein, ganz bestimmt ist dort das Rätselslösung. Beide Gebäude bewohnten einmal deine Familie, George. Naja, nun, nun sehe ich ganz klar. Es gibt einen Geheimgang, der das Felsenhaus mit dem Felsenhof verbindet. Das ist ja wie ein Puzzle. Ja. Zuerst konnte ich eine ganze Menge nicht verstehen. Aber nun fügen sich alle Teilchen wie zu einem Bild zusammen. Ja. Ich glaube, du hast recht. Ein Abenteuer und wir mittendrin. Ja. Tatsächlich. Bald waren die Freunde mitten im wildesten Abenteuer. Herr Roland lag mit einer schweren Erkältung im Bett und so fiel der Unterricht aus. George's Eltern waren mit dem Pferdeschlitten zur Stadt gefahren und die Kinder standen im Studierzimmer von Onkel Quentin. Dort war alles ganz einfach. Die Täfelung glitt tatsächlich schon bei einem Fingerdruck leise zur Seite. Ein Griff kam hinter dem zweiten Fell zum Vorschein. Alles genau wie auf der Karte angegeben. Sie zogen den Teppich zur Seite und Julien zog am Griff. Ein Stein bewegte sich, Wie eine Falltür nach unten. Und der Geheimgang lag wie ein schwarzes Loch vor ihnen. Das grenzt ja fast an Zauberei. Ja, wirklich? Wer hätte das gedacht, dass der Mechanismus noch so reibungslos arbeitet, nachdem er jahrzehnte- oder gar Jahrhunderte lang nicht benutzt worden ist? Das ist die spannendste Sache, die ich je gesehen habe. Los, springt runter, beeilt euch. Timmy, komm auch mit. Ja. Und kalt hier unten, wenn ich doch nur meinen Mantel angezogen hätte. Wie viele Kilometer müssen wir laufen? Wenn alles so ist, wie ich vermute, noch nicht mal eine. Es ist viel näher als der Weg über die Felder. Die leuchtet immer schon mit der Taschenlampe, damit keiner stolpert. Ja. Das ist spannend. Ja. Wenn dieser Weg wirklich im Feldenhof endet, dann werden wir auf irgendeine Weise die Zimmer der beiden Maler durchsuchen und die Papiere hoffentlich finden. Ja. Wir tun dies für deinen Vater und vielleicht sogar für unser Land, wenn seine Geheimformel so wertvoll ist. Wir müssen unseren Kopf anstrengen, um gefährliche Feinde zu überlisten. Meinst du, die beiden Maler sind gefährlich? Ich glaube schon. Aber Julian und Timmy und ich, wir werden dich schon beschützen, ey. Ich vielleicht nicht. Ich bin noch lange so stark wie ein Junge. Ja. Aber nun mal ein bisschen schneller. Ich kann es gar nicht erwarten, bis wir das Ende des Ganges erreicht haben. Hey, was ist los, Julian? Deckeneinsturz? Oh, hoffentlich nicht. Nein, nein, das ist das Ende des Ganges. Oh, eine mächtige hölzerne Eichentür. Eine Eichentür mit Griff. Oh, was werden wir zu sehen bekommen? Kleider, nichts als Kleider. Wir sind mitten in einem aufregenden alten Schrank. Wie raffiniert. Er verdeckt sehr geschickt den Eingang zum Geheimweg. Ja, und wir haben darin gespielt und keine Ahnung gehabt. Frau Sanders mit Augen machen. Psst. Das Zimmer ist leer. Ah, nebenan das Zimmer ist auch leer. Ich schließe uns jetzt ein. Die andere Tür mache ich auch zu, damit uns niemand überraschen kann. Ja. Oh, die Maler, die Maler, sie dürfen uns nicht finden. Zurück schnell in den Schrank. Sie die Tür abgeschlossen. Wir kommen nicht in unsere Zimmer. Ich komm ja schon. Ich werde nachsehen. Aber ich habe bestimmt nicht abgeschlossen. Manchmal klemmt sie auch die, die Türe. Ja, machen Sie mir doch die Türen nicht kaputt. Ich habe ja Ersatzschlüssel. Die Arme und sie hat sowieso so viel Arbeit. Komm, es hat keinen Zweck zu suchen. Wir müssen uns beeilen. Unsere Situation ist gefährlich. Wenn sie uns finden, dürfen wir nie wieder hierher. George, du schließt als Letzte die Eichentür. Dann sind wir in Sicherheit. Wir müssen zurück in den Geheimgang und schnellstens ins Felsenhaus. George stand noch zwischen all den Kleidungsstücken der Maler im Schrank, als ihre Hände plötzlich etwas in der großen Tasche eines Mantels fühlten. Mit zitternden Fingern zog sie ein Bündel Papiere heraus. Die Gesuchten. Ihr Herz stand vor Aufregung fast still. Sie musste sich anlehnen. Himmels Willen, George, beeil dich! Warum kommt sie denn nicht? George! George, wo bleibst du? Halt die Schnauze, Timmy. Willst du uns alle verraten? Alter Affe, du hast uns verraten. Sie haben dich gehört. Sie werden uns einholen. Lauft, lauft! Julian, ich habe die Papiere meines Vaters. Was? Lauf voraus, George. Lauf, lauf! Das Wichtigste ist jetzt die Formel. Oh, schnell. Wenn die Männer eine Revolver haben, ich kann nicht. Mehr. Da, da vorne ist Licht. Keine Angst. Wir sind angelangt. Na was ist denn hier los? Onkel Quentin und Tante Fanny standen kreidebleich vor dem Einstieg zum Geheimgang Sie waren vor Schreck wie erstarrt Julia! En. Was macht ihr denn alle in dem fürchterlichen schwarzen Loch? Ist was passiert? Oh Kinder, was soll das alles heißen? Was ist geschehen? Wie sieht das Studierzimmer aus? Ja, wohin führt das schwarze Loch? Oh Mutter, später... Julian erzählt euch alles später. Ich bin entsetzlich K.O. Vater, sind das hier die fehlenden Seiten? Ja. Ja. Ja ja doch, wirklich, sie sind es. Oh. Alle drei. Oh, Gott sei Dank, dass ich sie wieder habe. Oh, Gott sei Dank. Es hat mich drei Jahre Zeit gekostet, sie zu vollenden und sie enthalten das Herzstück meiner Geheimformel. Wo hast du sie plötzlich her? Ich bin ganz verwirrt. Ach, Vater, ich bin auch ganz durcheinander. Ruf erstmal die Polizei. Die Diebe sind entlarvt. Sie sollen Herrn Roland aus seinem Krankenzimmer abholen und seine zwei Kumpane, die Maler aus dem Felsenhaus. Und wenn sie mit dem Schneepflug kommen müssen. Hurra, hurra. Jetzt ist es aus mit dem Unterricht für den Rest der Ferien. Ja, und Timmy wird auch nicht mehr ausgesperrt. Du hattest recht, George. Und wir haben uns geirrt. Du hast Herrn Roland von Anfang an nicht leiden können, nicht wahr? Aber das war sehr gut so. Herr Roland? Ein Dieb? Ich bin immer noch ganz verwirrt. Ich werde selbstverständlich sofort die Polizei rufen.